Kartzelaren ume gai dute lan politikoa bete gabeak. Seoikoki izatean dekoratzen dugu eta horregatik 6 urte eta 6 urte tarteko kartzela zigorra esarrena egutete. nahi dugu ez dugula epaia onartzen. Uste dugu lan politikoari zilegi eta arregiao legalen bezko izan da nokela eta beraz, bueno, gure militantzia eta lan politikoan jarraitzeko erabaki dugu, ba esan aurkeztugu. Altxilaketako guntutik anbertatik an, jasodon elkartasun nahi zuha errekia Bai, batez ere igual, seinigiek ere jasutena, personal. Eta, azkeneku hilabete guztiagoetan, ere ez. Ba, bueno, abian jarri den kampaina hoi, gure txeko artea zabalik dute. Eta hor, herriko ahimadereak ile, sindikatu. E, bueno, persona normanako desberdineke behin balesa eta txiki bindua eman nio dute. Eta egia esamai oso babeskua zenitua gara lehenbiziko mundetik lan, azken Euskal Herriari eta beretziki ba, gaztiei e, igorre nahi egumezua, ba, ba, Google egin lanaz arro gaudela e, eta benetan merezidula, antolatzeak eta gorrokatzea merezidula eta azidur gaudela irabaziko gaudela.